יחזקאל, פרק ה' hey. ואתה, בן אדם, קח לך חרב חדה, תער הגלבים תיככן על ראשך ועל זקניך, ולקחת לך מאזני משקל וחילקתם. שלישית, באור תבעיר בתוך העיר כמלאת ימי המצור, ולקחת את השלישית, תקב החרב סביבותיה, והשלישית, תזרע לרוח, וחרב עריק אחריהם. ולקחתה משם מעט במספר, וצרת אותם בכנפיך. ומהם עוד תיקח, והשלחת אותם אל תוך האש, ושרפת אותם באש. ממנו תצא אש אל כל בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, זאת ירושלים, בתוך הגויים שמתיה. וסביבותיה ארצות. ותמר את משפטי לרשעה מן הגויים, ואת חוקותי מן הארצות אשר סביבותיה, כי במשפטי מעשו, וחוקותי לא הלכו בהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, ין המונכם מן הגויים אשר סביבותיכם, בחוקותי לא הלכתם, ואת משפטי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך גם אני, ועשיתי ותוכך משפטים לעיני הגויים. ועשיתי בך את אשר לא עשיתי, ואת אשר לא אעשה חמוהו עוד, יען כל תועבותייך. לכן, אבות יאכלו ונים בתוכך, ובנים יאכלו אבותם, ועשיתי בך שפטים, וזריתי את כל שאריתך לכל רוח. לכן חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם לא יען את מקדשי תימת בכל שיקוצייך ובכל תועבותייך, וגם אני אגרע ולא תחוס עיני, וגם אני לא אחמול. שלישיתך בדבר ימותו, וברעב יכלו ותוכך, והשלישית בחרב יפלו סביבותייך, והשלישית לכל רוח אזרה, וחרב אריק אחריהם. וכלה אפי, והניחותי חמתי בם, והנה חמתי, וידעו כי אני, אדוני, דיברתי בקנאתי, בכלותי חמתי בם. ואתנך לחרבה ולחרפה בגויים אשר סביבותייך, לעיני כל עובר. והייתה חרפה וגדופה, מוסר ומשמה, לגויים אשר סביבותייך, בעסותי בך שפטים, באף ובחימה ובתוכחות חימה. אני אדוני דיברתי, בשלחי את חיצי הרעב הרעים בהם, אשר היו למשחית, אשר אשלח אותם לשחתכם, ורעב אוסף עליכם, ושברתי לכם מטה לחם, ושילחתי עליכם רעב וחיה רעה ושקלוך. ודבר ודם יעבור בך, וחרב אביא עלייך, אני אדוני דיברתי.